Főbb források Gróf Teleki József, a Hunyadiak kora Magyarországon, második kötet, Pest, 1852 Hornyik János, Kecskemét város története oklevéltárral, első kötet, Kecskemét, 1860 Antonio Bonfini, a magyar történelem tizedei, fordította Kulcsár Péter, Balasi kiadó, Budapest, 1995 Kecskemét története 1849-ig. Szerkesztette Bárt János. Kecskemét 2002. Erkel Ferenc. Egresi Béni. Hunyadi László. Szövegkönyv. Zenemű vállalat Budapest. 1961.